Bueno, ba, Guk uste dugu ba, alde batetik lehenik eta bain instituzion aldetik e, ba, orenik eta kompromizu gehiago ere gonbar duela, ze bai egia da atentzioa biktimei edo ba, areagotu egin dela, eta horrela, baina prebentzioan oraindik e, oso oso gutxi egiten da, eta sentsibilizazioan eta orain, gizartarekiko lanketa ba eskola egiteko eta azkenan bizkaia ba, konturara zi berga dena dela hauek bidela kasu isolatu batzuk edo etxebarruan gertatzen dien arazak edo pertsona batzuen araza baizik eta gizarte guztien araza dela ez hau ertatzen arazo sozial bat dela da bizkaia ba, horren inguruan lanketa egita guke puntu beltzen mapa edo proiektua egin azken bi urte hauetan bizka gure helburuare zen ohartaraztea hondat ze ta azkenan emakumeak lekuietatik pasatzea utzi beharrean kontrako egin bar dugula ez. espazio publiko hori badela eta Apropriatu e leku hoietaz eta beldurroiek ba indarrean bilakatu ez?